نفسا فتراتم فيها والله مخرجا ما كنتم تعملون تكتمون فقل نجربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تاقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق وفيخرج منه الماء وان منھا لما يهبط من خشيه الا وضل الله, اللَّهُ بغافل نمتملون سوره البقره مقصد د سوره البقره بیان د سلورو مزامینو اثبات توحید اثبات ترسالات jihad فی سبیل الله تعالی انفاق فی سبیل الله تعالی با اعتبار د مضمون سره صورت په سلوری سوبانی تقسیم دي اولیسا ایتو پوری پدې کې بیان دي د اثبات توحید 2 مئی 177 پوری دي کی بیان دي رسوار ترې شیلات 3 مئی 177 نه 24 پوری دي کی بیان دي جهاد فی سبیل الله تعالی او 4 مئی 177 نه 24 تر اخره پوری پدې کی بیان دي انفاق فی سبیل اول چې څلور ټوله بابونو باندې مشتمل هوا اول باب اېت 20 پوری 2 باب اېت 21 نه 39 پوری او دریم باب 43 نا یا سو پوری پدې دریم باب کې اول اوه اتونه بتوري تمهیز ذکر کول داوی نه باندې خطابات شتای ذکر کړی خطابات خطابات شتای کول اول خطابو هغه د 43 نا تر آیت نمبر 62 پوری ذکر شو هغه کې د بنی اسرائیل او ترې متونه خصوصي او دو دوا ژبونه د هغه بیانو شو او د تیم ماده خطاب کوله په ترغیب سره بیا نه آیت 30 نه درو خطاب شروع شوه او آیت با باسي پوري دوا هم پوري او په دې کتری پلیتای ته مشرانو د يهودو او سلور پلیتای د کشرانو د يهودو ذکر کولی د مشرانو اوله پلیتی او آیت نمبر 63 کې دغولو چې د لوزونه کړی او چنګ د تورات احکاماتي زګو دا به بیاناو او نور خلکو ته برسو وديا غلوزنا غا پورا نك بیا درم اخبارت او جو پليتي عدداي جكر کوله په ايت نمبر 24 ايت کې چې داي 66 کې چې داي بايلي باندې کولې د الله په قامت کې ولقد علمتم الذين اتدوا منكم سر و باغيت و وسالول جكر کول یو مثال الهيل يوم سالت د الله په حکم کې 탈 متول کول نو ديبه غرمیان په ښکار کې چلوالو کو او دمو چې الله وتعوي د غواله لکې د دې لپاره چې د دې د اولویت تضمین ساتو دړلوږي نو دې پاره کم چلول کولو بیا براید نمبرو 67 کې هغه دمو مثال ذکر کولو دغه چې د الله وی غواله لکې او دې په کې چلول کولو ایټیکټر په دې بیان شو او زه د دې ځای لا کوم ځای چې تلاوات شو د دې ځای ندریما په لیتی درم خاصت ذکر کوي د يهودو قتل النفس ویته هملبري چې او بي ګنا سره ملک او د هغه الزامې په یو بي ګنا سړي باندې راوړلو دا د ځای کارو ای بطول مرداشکل چې کار په خپل او الزام په خپل لا کولو ل کوسو مسلمانان داسې کوي شیر خپله کوي او بیا وي دا مشرکان دياز به خپله کوي او بیا معایین یاد دا به دتییان دي شو په خپله کوي انام به پت ل کوي هری په خپله کوي انزام به پتله کوي نو دا کارو په یوک دا یو سری نو هغه تی خپل رارهستا چې دامالله پهنی کاا با راکهه د پلارې و چې داس دا نه شم در کولیڅکهه چې دا اوراه چې نو د دا ډیرر زیات للوفرو ډېر په دمال او او د پرار چې سامال چې دا د غ ختم کړه د ته دا ل چ کوو چې را شو تره دا لور به وامه د یو خو به مخه شي او تن دا چې دا سره مې سبا شي نو نور به چې کوسم نه شته به دامال لور ته پاتې کېږي دا بهې زړ کوم ګلری وی دی تری وی چې نه څو خپل لور ته اړنه ورکوم او خيار سره ته لوځه خپل لور داسې خراب شړی ته ورکیږي په خاره باندې پریوار یې چې خپل پرته نو دا وراره اوله کیدو نو دا خپل چې کم تر ودای مړ کو تر مړ لو نو دا یې الزام یې بیا په یو بګنا شری باندې راوړل چې دا د مړک لري او څنګه جور شو یوې زمړ کړي دی بلې زمړ کړي دی او اصل قاتل چې نو تخپل ځان غلې کړي دی ځان یې پټ کړي دي نو الله رب عزت سلام تو وي چې تاسو راځو کې چې دا مړي چې کوم پروت دی کنه دته دا لسن یو لاس راوالې دی بل لاس راولو څنګه وایدا شي یادته دی دا لاس ته د پتون سره څنګه وایي دا ته دا لاس راوالې دي چې نه سره دا څنګه وایي د دو به را ژوند شي بهطوره موجزه او دو به خپل خاطرلوخوي او ستا سره ش به ختم شي نو دا چې نګه دا کار وکو بس سر را چون شو خپل قاېلوغلو او شرخ اوس شو خبره دغه پورې وه خبره چې وه دغه ې پورې وه موفسیین هم دا سری کر کوي ده اوس دیکې مص د نور دغهدي د مفسیین اختلافات دی چې دا واقعیا د قتللو نفس ده دا د م قبلبل دوا د واچې سر هغ یو کوي او بیاغې خپل ته پ يا و قتلتونم یادغقع قتلتهم چې وجه تا ننفس یو نفس را دا ننفس دا پهبيلو غات کې نفس دیته مونفسې س نفس مونفسې سي دی د پخکاره په کې د تانی صفه نش ته د مؤنثوالی عربی کې د مؤنث لفظ په لسی نشې دي ا په دې کې نخکاری خدای ته مؤنث دی دي دوی او نفس له دی اطلاق او مذکر او په مؤنث توړ باندې کیږي لکه قرآنی کریم کې راځي و فیت کل نفس ما کسبت په پوره پوره باور کې او نفس راغتي د عمل کړي نو نفس نه مراد کې خزې او نزلته دا سوال عزیز دلته کنه نفس له مراد څه شې دي دا کس اړې دي نو جواب دا دي چې نفس له مراد دلته شې دي زه که څیر څورته بیا جماير ده اا ساهو ده مذکر راځي کیږي اسربوه هو ضمير ده د مذکر ده وتره چی شوه دي نو اې قتلتم او ادراو لشي دا, دا در نه ماخوز ده د فکونه تمې نشي لکه باندې چې یو بل ته له او په یو بل باندې خبر اورا دی زمړې دې تخپلوک او دې راړو نو په یو بل باندې راړې چې زاډیر حرامیو د دې جناجا یو بدتر مال والم بل وی لورالم او درې پتیت کې و ترې بل کور نه پی سیم والم دا با ځخلق دا دې يهوديان چې الو نشاله په یو تیر باندې دو نو د ریسک کارونه کوي ته ستو تا وره سوخ کارونه روان کړی دی درې د دې تا ځاني ویخل به درڅه دې دا نه تا ته په کار کې واليته مې راځه د قابلیت زه ه빌م ته ملستر چاړه باندې راکړ سر علاوه ته خو خیال دې زبر تګ نکو مخمل دفاع وکې د خپل ځان دفاع وکې د خپل موجود دفاع وکې د خپل مال دفاع وکې نو قتل ته تم نه یاد که غواختې وې چې وې د تاسو یا ناس یو سره وځه ډېر راته مختلف شیطانو دا راي په واره کې مختلف داسې شوي یو په اوراره بل په بل والله الله چې مو خو دې نو اختیار تهونکی دې ما كون تم تک ته وره چې تاسو پټه و لاو د فقلنا ویلمنګ ازربو وهایره مری به باځه یا په واری سره دې نفسان ازربو کې دا او زميري د اختیاري د مو زتار او دغه حاګې د هغه زمیر د تخته ری دا د موننس دی نو اوس دی مفصرید او لشتوال دی چې نه راځي لیدل واي په ټول لزربوه او ویل چې اوه دا مړې د باځه ها په باځې سره دی غوا ته دا حاځ زمیر کوم خورا جی کوي واته حاځ زمیر دی راځي کې غواته نو بیا وایي دا مړې شو شو د دې کې خلک مختلف شو نو بیا دا مثال السلام ي چې او غالله کوي د هغې او وخ او بوت راوالي دا مړ دوای دی برهژونې شي نوپل قاتل به وخي نو دو په غوا کې لی باندې جوه کي خبره ته دونه رانانه شو کاله پس ته غوا میلا شو د کور مفسیین خو بې کې ترجمه کوي خ خبر دا خبره چې دا دا صحیح نه ده تکی بې باندې شو دیکی که خبر دادا دا چې آیا دا غوان دا غوان دا او دا قتل النفس دا دا دوانا یو واقعه دا او کدا جدا جدا واقعه اتی دا قرآن او دا حدیث او د صحابه او دا, دا قواله کم تفسیر ده نو پاگهی که خدا جدا جدا واقعه اتی او دی تفسیر تو تفسیره محصور شي نو سوکسی یو تفسیر کئی نو آغن ابر مطالبه کی گی. څه کوم دا یو واکې دا دغه وو د قتل نفس نوای دلیل به شي م چې دا په ما کې یو واکې شي نو یو دلیل د نه شي دو. چې مطلب دا چې دغه په وجه باندې د شریچوند شي د کنه تاسو رپې شو دلیل دی وایې په خبره په دې څه دلیل دی به خبره مونخواوا چې مثالله سرسلامان ته الله ان الله کوم انته بسوو د کاره اللهله کو یا دخوا نو کوره دی ک خو ترتیب ته مفاسیری او ترتیب د کوآن چدا دی دخوا وا پله چې پر شوه پوېې ته خبره او مې بعد ک شو دی خلم دی دي ترتیب ته نو لکهخوا ته مخکېناله د کا مړهپ شو خبرهز دله ومړ کېږي نو بیا به تاواله که کېره ته مو نو په خیال کې به تا خو دې ته کې لاله شوه ها ته ولی اسرائيلو وواله ته بازي مګره خبر اډیر وو ده کې خدای دې سې کیسه وکړه بني اسرائيلو وو ها ته ولی اسرائيلو دا وایي کیسه خو خلاص شوه هغوست څنګه خبره کې پدې تاسو د ویښوتي نو لو فسيرين ته تقدیم او تاخير کئ کله په يوايت کې د باغي کې دليل وينو پدې تقدیم او تاخیر څخه دليل دي چې په اوجه زقدر نشر مرق کوو غواوا کې به ترارښت کوو پدیم څخه دليل نشته وین دایل مفسرین چې ورکوئ چې د غوا د زباکول حکمت او داو چې له يهوه وي نه انځ هم موضوع څه وو واي په دې دپاره لالکړی و بل ورني درس کې مونږ ویلو قصص په یاد کې راځي چې واي په دې سره چدے د دې د ژوند د غوره اولویت ته محبت دي د چټلۍ چې د خپل په وټای باندې سره چوندې شو زه د تا خو د احترم نور زیات شو پوهې به خبره باندې دغه واه تا زم کو دې سره نور زیات شو درن درې چې د دوه واه بیا چې جودا جودا دی د العلل مقصد دا چې د الله په کې هلیه باندې کولی سلوخ کاله سپوسو نو که نفس بدیو کې کې م دا دی مقصد داده دی چې دا دوه پلیید خلک خلککو چې دله پهختمات ته ک یو کولی خد پهې مړیم کولو بیګونه مړیم کول او بیا بل ظلم د بژ کوو چې مړه بهوکوو ګان ته بچ کوکوو بګونهه بند پهې را غیر کوو تا دوه ن را را کوله نو تاونه دی د دو چې دا چې دا مقصد دی بلله ابنی کیر ته ضرتهبان سر کول چېکر کړه دی کبه نيځول خو دا غوا بارا کې سلويخ کاله ته پوسونه کړیو نو راځمې سلويخ کاله پروت ته ته د پېتیا نومونه هه ته د سبا مخام پورې هغه پروتي دروز و پېتی راکی شپو و پېتی راکی او لا له سې یان چټی دا غي موري خدبو درې درې ورځی پاتې وي وره د چې د ټولې دنیا خلک ورته ټول شي چټول د مخ دی دارونکی چې واده چا په اړه ماندی دا ستا ستا چې د خوري دی دار دې چې دار چا په اړه ماندی لټول دنیا برا ټول شي وی مینی ته به چې بس پروته خور وته وباسي سپه کې خزر اخخلا کنه دا ستا د نړۍ عمره خورې چې پات پدا خره بدون سل ویخ کله بنځن دلیل ده نه صحیح کیدو چې وځره وو کې ازربوه پدې کې زمیر مړی تر راځي دی چې هو زمیر دی هغه زمیر ز نفس تر راځي دی نو د دوه نو هغه هڅه کوي او دا چې کیږي شپږم دلیل چې دا اې ټانچ نه سمره واقعیا ذکر شو د بنی اسرائیلو دا رئیس سره ځکه شو و ایس نه تینا کومن الی فرونه دا څنګه نه او دارنګي ورپاسي و دا آخررق م کله چې به غ کفلونال دارنګې دا تون تونونه چې به پهنی وانې ځیک شو دا خو بستونونه تونول په هیس سره د دارنې دا واقعت دا دا چې دا, وا دا, دا دا واقعیا د قتللو ننفس دا به سره بیاله ځیک شوه خالن دی ته مطلب دا چې <تصفيق> <تصفيق> دا چې دا واقعې یو ځ نه ده سر یولین دی دغه کتاب د پس لممبیو نو می دی د دی کتاب د مصف بدل محب نهجارار م سرري هغه وای چې دا چې دا چې دوا ي او د خپل من استالکوو نشته دی ومه مو فسیین چې کر کوي د ینوي د کودي مطابق ضیر ته چې کوم لفظ ندي وي نو هغې سبا او ظمیر رااپس کېږي اوسدل ته کې دا زمیر چې دی که نه فکل نصریب هو د باجه ها هو ینه چیرې دا دې مړی تر راځي د نفس ورسره نږدې دی وایڅ قتلتم نفسا تیرومبه جملې کې د افکار یې ورڅقتلتم نفسن نو دا زمیر چیرې دا زمیر داود د اور د نفس تر راځي دی او دا نه قیدم دا دا چې زمیر تکمل نفس نزی دی زمیر باغی تر راځي کیږي نو زه غوا وکړم د 13 شې و ده په کوم خبره باندې چې هغه غوته راګرځي او دا نه په قانون کې دانه صحیح کیږي دیو جل امام سہیط رحمۃ اللہ علیہ علت قال کی وئی چې اصل مذکور عودت الضمیر للمقصود اصل مذکور هغه واپس کیدل دی زمیر هغه مقصود ته چې هغه لزور او هغه نفس باندې ګټل جواب ابن کثیر کئ تفصیل کلام نواز اخر کی وي, وي و الزاهر ان ماخوذۃ من کتب بنی اسرائیل و الزاهر خبر ادا دا چې هغه خبر خلق کئ چې د دغه ځواب په واده یې باندې چوندې کو کول کا تلو خلونه وایدا او کې د بنی اسرائیل نه نقل شوی ده وایي ممه يجوز نقلا وایدا دغه ماکیاتونه چې نقل دی خو دځیک په لیکي کې شاو دارشتي خبره ده چې بنی اسرائیل او پاک سوریہ روایتو کې هغه تحریف کړي ده بدلو نو دوی یې خپل پدې تفصیلاتو باندې د بن اسرائيلو پدې تفصیلاتو باندې اعتماد نکيږي ځکه چې پدې خبرې باندې شرکت تقویت ملويږي چې دغه په بوتای باندې نړۍ ژوند د هغو لوكال بستهوي چې کیندا دغه پرشته د اولګې تاثیر لري نو موجه د دې خبرې د نه کېدو په سوالو کې چې نفسه دغه په بوتای باندې ولې شي زما نه کو ټول مفسرین کوي تاسو ولې بدلته ژوند کا خیال هم د خبرې ته اصل خره کې اعتراض کیږي کنه جلالین زاووی او بلانه دا زاووی ډنګې زاووی تاسو خبره بدله کا زه تاسو ولې بدلکانو زما استاد محترم ډاکټر محمد نواز صاحب الله دی عمر مال اولاد کې ډیر سره برکت واچې یا پدې ځای باندې زه وضاحت کوي چې کله کله مفسیرینو دی خبرې ته توجوونه وي کوي ل کیاې تفسییر لي طرف ته وي چې وه نه ده معبو و پزه کا لا لکهه چې دخی ده سپ کا تختکاره شي او بل تهای چې دخوا په برای باندې ما وواوونهغر دي طرفته خیاللو او دا دپور ختاو کله غغلتی کوي د ونکو له د تل موږ د لته کیک تاسو موږ د لته کیک غی ته کیک کی جواب دلار کای زه چې کله کرے یو وی ته سده په سده را روان وی والله یو الیم پیدا کی یو اکبرست یو نظر او هغه دی ولته تخيال شوی و دا ګورو دکی لته ابن ابرین فرمای چې کله کرے یو خبره په لسی کتابونه کی غلطه را روان وی ځکه چې رومبه کتابه علاه خبره غلطه هولکی دغهوند غین نه نکه لکیو غلا ته ولکی نو کتاب کیوا شي دغه کچي کتاب لیکيغه خبر او نقل کیيغه په خپل کتاب کیوا شي په بدی طریقه باندې هغه بيته کی خبره هغه په خلکو کې خوريږي او هغه نشر کیږي په دې باندې مثال لکه سوره باقره 200 برزیل او بقره کې موږ به یې باندې تفصيل کوو چې کله د منافقانو باسو فسرین کوي فدغه ځای باندې نوای چې دا سوره برزیل نه دا چیرې د منافقو خلک یې دا بدری صحابي دی او د بدری صحابو په واره کې الله پرمایې ای معلومه شي ته سم کوه دا راکوي زکه چې دغه صحابو چې را یې کتاب نشته دی الله ولې دوی له سم ماف الله <سؤال> وفقتكم وطر لكم ودغه تنتکنه شیبی دا غلط ابن جرید کړي تفسیر ابن جرید تفسیر ابن جرید دا غلط کړي دا او بس باغي په دا روایت کې بیا ضعیف راوي اتی ابن عوفی ده هغه دا روایت څوک کړي ده او بیا تفسیر ابن جرید نه نور مفسرین نقل کوي ده تحقیق نه کوي هر چا د خپل کلی کلی ته سالوه ابن حاتب رجلو نو دا منافقتي خو منافق <تصفيق> نه خو دوې صحاب او دغه چې کممصفحح ده نو هغه بیا مونږه په سرې الله تخير کوو انشاءلله ت خیر جوندي نو پاغهسې كما بیا داغ نوره چې کمم صحعغ به بیا مونل تکی کوو نو دا صحیح توجیات دی نه زمونږه لا دي تعداد قتل النفس او د غواذا لالو دا واقع دا ی نه دي دا جزا دا چېزاردي پوه شوي ب باندې د فکل نه مو په شریین دا, دي أو دي دي. دا. او خبر دی چې ورانه شي ویده دا کې لاو زمری دی مړی تراچي کې او دا داځه کې لا ها زمری غوا تراچي کې خیال دې خبره ته دا خپل نو ویلی مونږ خوب خو درځي ها خو لینې خبره ول درافیږي سر زماده ور دی ته به زماده او خو لینې ستاسو خبره نه راوځي پس کول نه یلی مونږ هیڅ دیبو ووای دا مړ ټول وخت وی کی نه هوت کی گئی وره په باز یا په بازه ځنه تاسو نو каза لیک الله وان دارنګې تاسو تشبيه الله وي سينتی زموري راځوندې کو نو دارنګې یو چې الله علم او تا چنده کله مړی دا وقت مووکه د پدې صورت کې چې دنیا کې مړی چنده کړي یو هغه بریښنای چې ټول په دې کوترا کګره او به ژوندۍ او یو دا دا څرګاله کا دا رنګ یو هی الله الموت چې دی کې الله مړي فخرت کې عمل لدا شي مړي راځونت کې و يوريكوم خاي تاسا اياتين فدوا دن يتسلي ان لكم خاخه تاسا داقيلون نه کر د عقل نه کار واخلي نو څه تو فکر وکي لو پریا کامه ته عمل وکي سمک صدق لو وکون دا ذکر ور کوي د مازي هغه يهودو ته او موجودة يهود تبكي خطاب دي ثم قصد قلوبكم كم خيالم دي ثم قصد قلوبكم دي أكلك شجرون أستاذه من بعد ذلك بس واكيات دي واكياتنا دي أرى آية نمبره أنجاسة تيغا واكيات راروان دي وإذ نجسيناكم من آل فرعون يسومونكم سوى لذا وإذ أغرقنا آل فرعون دي أعوزين دي ن نیمت، ات نیمتونونه داې کوونه غ ببت به کات دی که نه دا سریخې دي د سرون د لم نه ب شوي د غار کې دوونه ب شوي دارنې تیار قانون د ته میلا شو دارنې افان قتل د تهوشوه د مغه بعد را ژوندي شوي تیل غ مع م شو اوبد د ته میلا شوي ط یا من سرله د راغ د یی ودي ستا اوس جوهلاک دی سا سپورې نرم نه څه یو دا ښه ښندل کېږي سبا کې ډېر نرمې د انګور کسدل کتاب ته کې ولې چې ناظرون یې نه ورکول شي ماني شي ورکول الله چې د فیرونیا نزور او اقتدار ختمول شي دا زموږ نه نشي ختمول الله تاسو ګرانه ته نو یې هغې دستا یالو اوسم کې لګته ساده الله دجیټل ته پوره کې محبت رانه کو ساده یو دا الله د کتاب ته نه رمشو سما د خې کتاب د دا س کوول غواي په ک د جوول غواړ په بیا مل جوول غواي نوسم م ق کولی وکم بیااکک شوونه ساه من باېظال کا پس, دا پس دا دا دی د لالو داورې دوه پسته دی واقعاتې داې دوه دفر لا پس داژونه کا اجاره دی پهشان د کارو دي ص کې را ی میر تختکاري د سرت دا مع کوبل دټولو واقعات ته را چې د غهبد کارونونه چې کوم شو بعدې ذلك کا د پس په د واقعونه پس په د واقعونه چې شاادوگان د نه شو خنجران د نه شو او ستاسو پهې سره همران نهک صورت تي معدهې و راشي چې خنجران هم نهجوک شوي خنجران به نه جو شوي د چاانه خنجران او د چا شاادگان وسته په ورو کې چې مېر میره انغله نو په هي د ژوند هي زمیر مسرده خدای کولیو کوم د دې تر اچې ده نو په یو د ژوند دي او أشات تو کا سوا او یاد کاونه सक्छ لکتی د کاونه ډیر کلکتی زده چې په کاونو کې مقصد دی وإننا من الحجارة داغ والكسم كاني وإننا من الحجارة يقنن بازي دكاننا لا ما خاننا خاننا دا زكاري دي تفزروا جزاري کی من الانهادين نهرنا دكاننا چيني روزي داغينا بي نهرنا شوروشي دا نهرنا يزيكي يزيكي داغينا غط غط نهرنا جوشي وبعدنا سندو نجوشي نو يهو دي ستا زعلو نشاو دو لا دينة قواهد رونوه، لا دينة قرآن محبت رونوه، استعداد نم serة صنطة محبت رونوه، واستعداد نمت دور دلالين بعد. نهاية من تغ Credit S ц صحة عامليةgger، بعض قرآن submission وجودية بنية فقد سهرabe قرآن بيانيك scatteredочеقob كله يكسرHelp. او استعداد نثرت نوعات د بتي شبل من محبت رونوه. وإن منها، يكينا ب firesف هناك قرآن لما ماه مه داسې کار دي شه کوچ وچي په یاکوورته مع نو رې راغ لژې لګوب نهرنې لکهې چې نو یودي ستا چاته معمولی خیررم لاونه شو معمولی سااعدم ستان سااعته میلا نه شوه کټې خلکول تا خیرره نه رارسوللو تبل کور د خلکوله خو د خیرره رسوللو وه کتاب بهې به دي لما خانا خانا دي من و ان یقینا منها راځي د کانو درن کیسم کاری لمهغه مخ هغه کاری دی یابې چې ورغړي ګیمن ښه د لا ګلا ګوري نو دبره غر مرورې ګو ډیر مزلو کیو سړک ترا شیلان دی وو ترش نو دا یو خلک درشي چې راغی نو نو څه خو په خبره د الله نه یریک الله ته سچ ته الله سره خبل تعلق تیک ساعتې نو ی یی ته نه په خپله ت شوي نه چې د کور خلکسم کوو او نهدي په کلي ک چا ته مسلوکه تا خو ته د ایلم نهده غسته لکه نن تاسه کور پهې ملک سر اضابونه ندی دا کنی دا ی اضاب دی د تنګ امتحان نه شولی سکه دا خلک سنیکان نو امتحان پر راغلی دا خلک دا سريست په ټول ملک کې یو ګوري کنه دا 10% مؤیدینی او 90% پکې مشرکان او بتاتیا نو فاجقان او فاجران دی نو دا د الله واجب دي چې هغه سم خلک راغلي او دا به قدرې وشو نو الله و او څه میچ ویوه هاي اوس وایي چې هغه په ټول ملک دا ځاب دي دا ګرانه ده نه کاره حکیمت دا د امریکای د تسلل په سده دي د ځابونه دي دا زګونه دي تا دی ته نکهته چې ستالو دو نرم شو او تا ل سووچ کول ژره دا زګونو د سو وژ راغلي دي تا سووک چې کوم د دماس ت خلک دی هغې په دمنااسته لیاي د قرآ راست کوي او چې کمم دروچ سر ت خلک دی د پوچ ته سر په لګیادي دقرآو سر بغاوت کوي مطلب بغاوت کول دي که نهخورآخوا هغه شپې ادنازي تر کوي او هغه شپ اعلانزي ذکر کوي سورې به کارهې به شي دا اویانو بیان بایان کې چې یو شقی ادنادي د وړې زرجغ بت بخت تاجي چې هغه په وړهه سهبال لکو نه سلت په خاله کو د سوره ی بس لکه دکربوري دکربوري خو ډر وس نه کې رو که نهته ابراهیم م سلام په وربانېلو پو کې ورکول چې دا پیششي د د پرې پلکو معلو خو دا اوورېدو نه خپل میکاره کو او فرعون او دی طالعزر هغه پوښتته چې څنګه باندې هغه تیار کو او ایبراهيم علی سلامتی و تو ورواچو د داغه او چته درځي ولې شتي او پطبخته شي شي هاجم کړي او د قرآن مقابله هم کوي او په بل حاله رغسوږي ګرځي خلقه مرانی شي خلقه د قرآن هم نه کوي چالو دم کوي او چالو لاله چور کوي چالو پېشي ور کوي کوشش دی چې دا قرآن په څه خبره مد پور کوله چې د کورآ نه مریزین د قران نه ودون کې د قرانو نااکین د ازناسه تیم را اللهسه تیمدي الله سخ خفه شودي سخڅخ خفه دی الله د حالات چې کم روان دي بتهکهته چې سختي راغه یکه د مالدار چې مو سره پیس شته دیمون لاسههې شو د تا سو گولای داگئی مخالفت سو نبا زور که ده پا کورونا کی ولوخی وینجی خلکو لبا غشان غرزای خزولی با غرزای داگئی سو نبا زور دی داگئی سو نبا تکبر دی داگئی سی دا قرآن نبا سو نبا اراز ده داگئی سی دا فرست سر کم تاو ندی و کم پیچو ندی دو نبا کولکتا تاسو سو چو که یا یودی ساده اللہ ولی نرمی که قرآنی د رم راکیا ته شستاج ونرم نشو سوره د هاشر ایت 22 کله را ولزت فرمای نو انزلنا هاذا القران علی جبل الا رایت وغا شام متصدئا من خشیه الله الله ربرز فرمای وکما غرم کلف کړه ولګ الانسان او دا قران لته را لګلې نو دا غرم دا قران د بد ته وشلو دا قران د عظمت توجنه ټوپېد او په شیوه کې انکار وینو کړي او انسان ته څونه یو ودنځانی ته ټول قرآن تمره خلاف کې دومت دي سره بغاوت کې دوی ته دې مقابله کې دغه سورہ فاطر کې هم الله را وليږي 53 کذري کس مخالکسې کړکاي ثم اورسل کتاب الذين سفينا بني بادنا فمنهم سلم لينا سهي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الله ولي ثم اورسل کتاب ثم ای چې کلاو متذبینو د دې قران تکذیب کو او د شاته ورغولو چې زموږ نه موندای دا رغوي والله او اوریجنل کتاب الله والفهم ورکو بیا موږ د کتاب فهم ورکو د خپل کتاب ثم اورس وی کتاب الذين استوفينا من عبادنا والله والفهم ورکو د خپل کتاب هغه نه چې چون کړو ما د خپل بندګانو چون مطلب خله کوئی دروي دا پکيو وشن خلقتي څن مطلب غ ډېرې برو دي نو خلق پکې لاس وې چېخه ښه شي ويرو چې څه کوي هغه ځا ميوي هغه پزاري هغه خوراکي هغه رټي وي باندې چې بل متره رټي کدي نه رینو ته رټي دي نشکو کلاسه وي چې مېسه مېسه مې رټي وي سجدي د لنوي او مينوي خلا کراټولي کې سړو ته کیږي ځا شي کنه دا پکې ما چاړو پروٹا پای کې کی چیڑو سمسم سم را دول کی نو اللہوی دنیا کی خلق دیرو خو چې دا تر آقین اس نو دا پکی ماغه چوشی وی خلک کو تکینون نو بیا چې دا الله را دول او چنی کر قرآن تکینون نو دا بیا دری کس ما خلق دی نفا منون ظالم اللی نفسی بازی دو دینا کمی که ان خپل دی اخپلی مرتبی لرا مطلب قرآن تر آو صرف اخپلی موحج یا وخزه دې سرې کوران ته دې راځي حکور کې بنو چې اخلا خراب نه کا تقبل نور ځان سره ولې خپل ګور ځان سره ولې یا نو زهره ولې خو دې روچه خو بس صرف خپل ځان سره یې کار او خپل تل راتلا نیمه څا سره متارف کو ولې خپل خلق مو سره متارف دته بیا ما شي موږ لاس دی ویل لا شنو سو کمپی جنې نه چې دا سوکټ بل مونږ زګله بيځانه چې څلور وشلو لري কাম واځو خو رې کا وځو ته وي کمر عام خلک کی کنه څلور اجازه بریتا نه مونږ سره مو تعارف شیداس یو نه کړ چې خپل یو پروګرام وري راफोल تاسو کور ته وځو چې سبا ته ځنیم زم ما د خلکو سره په اړیکو ساتي دا سوال په مجادي پاتش دا ونه کوو سبا چې بندر وځل لا کو شاله یا رځل لا چې نه کوي ځما نه خپل کار بکاي بايز سبك نلو باسيب ومنهم مختسد او باجه بتدرميا نوي اغايت دي ندي قران هوري دي كور تلارو 3 لتر دي بركو كلارل وركو رول وركو كورل ورندارل ده كور كسانل لتر شوروكو دون يو كشي اي وردار شوروكو اي اغايت دي جالس بارونك تاكينو اي بايل تاكينو او بیا نه کوآ کوه دا پهکې هغه مکت دوه ده چې صرف کورره پورې دی کار محدود دی او دریم دریم دی چې دلته کوآده کو لیا ته کوآی د کویم د بیا کور کې دوی ته رو نه درست د بیا بل کواي در د بل کې م نه دی نو بیا د چا دوه در سرې د چا پېننجوي د چا شپ وي یا ته په ټلیفون باندې نه یا ته په واتس اپ باندې کوشش وکړئ چې دا قرآن دنیا ته ورسی کی الله دې په دا غټاله کيرवली له څنګه استادال الله دې په عمر مال او ولاد او په لږ دې شهر برکت او نصیب مشير شيخ داغه دې الله قبر زانرات او لڑکي چې کوم ژوند یې دی دین الله دې ژوند په اور شان او الله دې نور او همت او تصکور کی سره ځمږه چې دا شند قران کریم فصمت کوي د کومبل خیرات ډله ده چې هغې و چې دا کوآ علم ته ورسېږي دا ټولتونیا ته ووررسېږي ته دا یو لا شوي چې دا کوآ بس خلکو ته ورسې او پهدي خلک پوه شي د د پااره چې زما کسان ډر دی شي او ما سره ډېر خلککی او زمادي نو مشي چې فری سره ډېر زیات تعداد دی نه د لا بل چې یو خلکو دا کدو دا خللا شي بس نور یعنی دا وای نصی پی سی مطلب انی ووت مطلب انی مطلب مثال پتور یو غټم دی یو فروټو غټم دی امرت دیپکی اموندیشل شل نو دی څه غوې لوک ای دا غټم چې سر د شرلری کې کنه د پاشونی بخکو غټ غټي خو دی او باغی واري لا کینارای مینارای یو ده زر بری بر بری بهچولی وی بی. خلاص چا ته په رومینګر کې خوشحاله خوشاله شي ماشاالله سنگاف کولی دي سنگاف کولی دی لایو کو ترا که تا دا شئ نو مخ کې زوخره وره زر کړ کنه پوز وی خوګ وی بی فستوی بی. بیا چې هغه او کت بندلنی کی اخبار اخوا کی هغه درن ناینه لګوړي تندیو دلګ گنجی شي وای تا به کولی ګوړی دی خزا وی بخیر دې ځه چاله بغټ چاله وړو ته بیا غدريم کته کولاو کی هغه نه خبر اخوکه واخه ته اخوکه وای دا غو بيکه په دې پټه دي دا به هیڅ هیڅ کې نه کېبلی وړاندې دته دي نو اگر غوونه هغه بیا شپه یو طرف ځخې یا کی پیو طرف یا په دې بده کې په یو طرف کارګ پوزایو خواتلی ولاسه مور پاتلی داونه ماونه بلګې دي خبر هل امده شلتالو ده امرت ده پو کتی خوک نه دی خ دی خیالوکې دا ړونبی چې دا ډې خوادهوي ددي خوببال دا مسا وي را نوروتهرسشي او چاغ لاندې وي نوې او ته ش کې سرموني نو نوې دا اموي نو شل تعلووي دا دامرې خو باید چهاخلي نه به دا بعضې بنده دا ب چهاخلي نه چې ستې رایل ک خو بس پلزان شپل ځان پې ورودي تر سره وي نه په انفات وې نهبي په بیان وې نهبي په دعوت وې کار ب خو بسزه کووران ته ناستې ځه خو د پاکو تهښویللی مونږ ته دیر بد شو دی او خیر رستته فسته به کوم بل خیررات په کار دی چې بنده رست راونکې چې زه په دیچو ته ډلهې کی, کی شي دنیا کې بده وچ ته ډله کې ځان دا وستل غواړي که نه د مال پهلی ح د بچو پهله ح زمنو د تعلیمونو کوشش باندې کې ځ خپل بچي د ټولنوبوچې سکول کې واچو دا تا ولید نه کیږي دا تا ولې په پټا دی نه استه په کوم چیرته څنګه دغه ته ځان مخامخ کړی که نه تاسو هم زه وګورای تا کې نو یو به زګو د اترته مکم څوک ایبدا او رمضان ډیره تش په ولیدنه کیږي لیکل چې لښل زلړځي ته وځل کلکه په یادول کې ته وګړاو کې چې تاسو سره به کوم بخیرات ولا کړی راشي ګارانټي زموږ ته د موبایل د کوملګریدي د ضمانو ده. نو دایته په کار دي. چې ګورې چې شپې نه دیږي چې موبایل له درښته ده راځي او بیا ملته اوس غاره شونه په ټنډه راخلي او بیا به یا څوک ته شي ماتای، او نو څوک دې ولي کی نو څوک زواتم کی نو څوک بیا نور ته رمځای. په کار داږي چې دایته په بل کومو بهیرات دلته شامل کی. چې دا نه دې زو تا اوته د کېې کوور دکه زم چې کم پرستا محین کلک ملګری ګورې دا اچ کوچ منې خو داخواین م چې دا هر چاته کې دی چې کلک ملګری وي کوتهدي نو بیا دی دا د کویوتې دی او د ګرو کې دی بیا د دی خلاصې تیېری ترجمې تې په خپله دي مفیله را ې دارنې واې درس ل دی را ځي بلته کې به خپله استستاې چې زما د سر دا چې در سارم زما دونهخوا دا سووک پهګوره بندې د چا خبرېلي نو بیا د ملاقات شو پیدا کېږي که نه مثال اسلام د الله خبرې وور دي نو بیا به الله تعلیدل غوام دا شوک د سوو چې نه پیدا شو چې الله دا خبرې چې دونه خو کې دي د چې دادیددار بهې سوونهکي د داه چې کو بند وشي زما د استاس دا در سر ویان خوښې ډېر دوستستا محبت په څو سال منم چې تو سیغل مرکز ته خو را شي تمماشي ته خو د مرکز را شي خیر دی تاډره دا روان ده چې ملګ را رسیددي شي چې د خودې دورې له را ځې کمو ډرسیات لرري دیېر ختم له خودې را شي تش پهې خو کار نه کېږي چې بس په کاټنېبلندې چې خود په قوته مرتان به زان مانیلاسو اے با کم ایڈالا کی اخدیگو. زان مانیلاسو احای چیزنالی مول لی نسیحی ای کم اختصیدی ای او کسابیقم بالخیراتی او ساپ اتلاسو منحسی راتو. نو دا تری کس مخلق دل تا ذکر شو کانیم تری کس مائی بندیانم تری کس مائی نو اے اودی ته اس سالی قران ته په یو طریقې باندې پدکیمیناو رحمن پیدا نشو نو مله یې چریلې دی الله د غافلین به خبران اما ځاګړې متا ملین چې تاسو کوی الله وایته چې کمکار کې که ته په आवाज یې لګیې که تاسو یې لګیې په شری کې لګیې لکه څلکه ته ناش دې ګډیر نو الله یې ځوافل نه ماته ټول ښکارې د پدې یې باندې زمشورانه د یهودو درې پلیټې او اغایت یو اې تر تر پوری دا ختم شو بسخه ویس قتلتم نفسا یاد کړئ هغه وخت قتل کوتا څو نفسا نه نفس یو سره فدारात تم مختلف شته کو په هدا غېبه برکه والله والله دې مکرج فکره کوي کې ما کوتم تک څو مو ناچ تاسو پټوي فقل له پس ال ای جامره به باځه په دې سر دین نفسه د کهذ کو دارنې لاغل موتاژون کوي الله مړې و یوری کوم خته سااتې نخ د ځ پولې خام مغا چې تاسو دا کل ل کار واخلی مقصت کولی وکمبل لک شو ژونه ستاسو من بعد د ظالې کا پس دی دی افاتو داېدونه دو د غر د کارونه شي سره بیا هم د ف داسونه کل حجارارتې پهشان د دی او اشد دو یا د کارو نم ډېر وإن من الحتار دي كان بازد قانونا خا مخاجا دي كان دي شي من الانهار دا بين نهرينا وإن يقينا منها بازد دي كانو لما خا مخا كانو شككو تشوي فكورجو منو المنور شي دا نوبا بو ليغونو موتروجي وإن منها يقينا بازد دي لما خا مخا تا شي كان من خي الشيطان دي ري و والله چې نه دلته خبره ما داینه تعملي چې دا سو